צפניה, צפניה, פרק א. דבר ה' אשר היה אל צפניה בן קושי, בן גדליה, בן עמריה, בן חזקיה, בימי יאשיהו בן עמון, מלך יהודה. אסוף אסף כל מעל פני האדמה, נאום ה'. אסף אדם ובהמה, אסף עוף השמים ודגי הים, והמכשלות את הרשעים, והכרתי את האדם מעל פני האדמה, נאום אדוני. ונטיתי ידי על יהודה, ועל כל יושבי ירושלים, והכרתי מן המקום הזה את שאר הבעל, את שם הכמרים עם הכהנים, ואת המשתחווים על הגגות לצבא השמיים.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 כי לה' חטאו, ושופח דמם כעפר, ולחומם כגללים. גם כספם, גם זהבם, לא יוכל להצילם ביום עברת ה', ובאש קנאתו תאכל כל הארץ. כי חלה אך נבהלה יעשה את כל יושבי הארץ.